Hej och välkomna till Bokpalt som görs i samarbete med mediebyrån Palt Till veckans avsnitt har vi läst Positiv antirasism som ges ut av stiftelsen Expo och som är skriven av Daniel Poole och Alex Bengtsson Ja just det Man kan säga att de är antirasismens Filip och Fredrik Ja, välfunnet, välfunnet Ja det var väl fiffigt av mig Men eh, innan vi börjar och djupdykar den här boken så tycker jag som vanligt att vi ska mjukprata lite Hur är det med dig? Det är bra med mig Det är bra med mig Jag har faktiskt både kokat kaffe Och ställt fram en Tvååta två här nu Så jag har försett mig själv med dricker Både högt och lågt Sitter du och dricker när vi spelar in Ja, säger du det. Det, det sjukaste kaffe, jag har hört Kaffe och tvååta, det, det tycker jag det är rimligt Ja, ja. kaffe med grog. Ja. Vad, vad har du för dig? Jag sitter och spelar in en podcast Med min kamrat Mm. Rasmus och, Ja, och så känner jag mig lite upp i varv Klockan nu på den här sidan Om mp3-filen är Halv nio på kvällen Och jag har alltså varit uppe sedan ett i natt Och det beror på att jag somnade in Med hörlurarna, Medan jag lyssnade i P1 och... Jag som tänkte skryta mig att jag gick upp klockan fem Ja, jag var fyra timmar före dig Ja, ja. Alltså jag rycktes upp ur sömnen för Louise Epstein, p profilen skrek någonting åt mig. Och jag kommer inte ihåg vad det var, men det var viktigt. <laughs> och eh, sen kunde inte jag somna om. När Louise Epstein har sagt någonting i vredesmod, då, då är det inte bara att somna igen. Nej, men du minns inte vad det var ändå. Och nu utvecklar inte efter. Nej, så alltså hon var ju i samtal med någon annan. Så jag, jag tog fivet så här i mitt sömndruckna tillstånd. Ja, hon menar inte mig. Nej, <laughs> <laughs> men då gjorde hon säkert inte heller. Nej det påminner om min lyckligaste morgon någonsin, det var när jag bodde i Karlstad då jag och min hustru, vi är i delad lägenhet och så var det morgonpasset i P3 och så hade de inte upp en kille som hette Tobias och så <laughs> och så sa de, god morgon Tobias <laughs> och så hörde han inte riktigt, så hörde de igen god morgon Tobias vi tar en gång till, god morgon Tobias och det här det var ju min, min morgon så att säga ja <laughs> Vilket fint ögonblick ja. Det är så hemskt att vi finnas finaste ögonblick vara ämnat åt någon annan en, ja. av en av dessa massvis med personer på 80-talet som döptes i Tobbe ja. Vad tycker du om det? Att bli kallad Tobbe istället för Tobias? Nej, Jag gillar det inte alls mm. Men jag upptäckte att personer ju närmare de kommer mig desto mer benägna är de att säga Tobbe Vi säger Tobbe uppe i Kirin Vi säger inte Tobbe som ni säger Det är inget åre. Och det Det är väl ändå jag blir lite varm hjärtat också av personer som, som eh, vågar använda smeknamn på mig alltså som eh, känner att de kommer så pass nära mig samtidigt som jag fyller så den här det här konfliktfyllda förraktet också. Mm. <laughs> För det är inte jag sagt det okej okay, liksom. uh -huh. <laughs> Tobias, Jimlee och Tobias ska det vara. Okej. Okay. Men du är topster. Vad tycker du om eh, du? I have a dream talet uh -huh. Jag tycker det var väl presenterat i positiv antirasism i boken. Ja, jag ger dig fem av fem toasters. Det var ett jättebra tal, faktiskt. Och den här berättelsen som eh, Daniel Paul och Alex Bengtsson eh, be berättar angående talet av Everdream och Martin Luther King. Jag skäms ju lite grann som förrlättare lärare och svenskare att jag inte har känt till det hela. Så alltså, jag är ju om det här talet. Jag har pratat om olika saker som eh, anafor och alliteration och bildspråk när har haft retorik och sådär. Och så har jag nämnt det här som exempel. Men Alldeles har känt till att, att han hade ett helt annat tal förberett, egentligen. Han hade suttit med sin sitt alltså gäng tyckare och rådgivare. Och så hade de fört fram vad de tyckte att han skulle prata om. Och så hade han sammanfattat det. Och det var det han började hålla det talet. Men mm. då ropade en solsångare som var bekant med honom i publiken när han hade börjat tala. Berätta om din dröm. Och då tände det till genom honom. Alltså hon hade hört honom tala i kyrkan, han, är gammal, han var gammal pastor. Han var antagligen fortfarande pastor men, Och, och så hon visste ju hur, hur entusiasmerande han kunde vara Så hon ropade det och han började berätta om sin dröm Och på den vägen var det Och den här kvinnan, det hade varit så fantastiskt om jag hade kunnat använda henne i undervisningen Just för att historieundervisningen tenderar ju att vara, vara idelmän mm. Mm. Ja, men nu kan jag göra det istället Det kan du göra, det tycker jag du ska göra ja det... Va, Vad heter hon? Det står uh, i boken. Köp boken så, så, ser, de. så ser ni det. Ja. Ja, eller det, på en Wikipedia nära dig kanske det finns också. Men det här talet i alla fall illustrerar ju också den vad den positiva antirasismen är. Det är Jo, för positiv antirasism <laughs> handlar ju om att man ska försöka vinkla antirasismen så att det blir för någonting och inte bara mot. Anfall är bästa försvar. Ja, så kan man säga. Och det här är ju liksom... Uh, de kommer ju inte med några färdiga förslag på hur det här ska gå till att bygga om antirasismen, att göra omrörelsen. De, de menar bara att vi kanske måste börja aktivera oss mer, att inte bara liksom, ha det som standardfras att jag är antirasist, liksom, utan även arbeta aktivt. Mm. Och det gör genom att sammanföra olika grupper i samhället. De närmade till exempel ett evenemang i Norge där man hade låtit fiskare på landsbygden möta ungdomar från förorterna. Och så kunde de samsas över deras intresse, intresse av vildmarken. Ja. De lyfter fram där att, att man, kan, man har nog inte har lika mycket gemensamt med en person på grund av att man båda kommer från Sverige. Som jag har med till exempel en person från Danmark som uh, råkar vara intresserad av uh, samma tv-serie som jag gillar mm. till exempel. Eller från Etiopien för den delen. Men det, det här... Det du går in på nu är ju... De olika identiteterna man har. Mm -hmm, mm -hmm, att en människa har, är inte bara svensk. Utan man är, är så mycket mer Flera olika. Och jag, jag har liksom sällan... Tänkt mig själv som svensk. Även om jag, jag Liksom fattar att jag, jag är det. Men det, det kommer ganska långt ner... På min identitetsskala. Fram tills jag... Nyligen... Såg ett Twitterkonto som heter Svenska Situationer mm -hmm. ja, Det lät som att hade försvunnit Nej, jag är alldeles närvarande som Gud <laughs> Både betryggande och läskigt <laughs> Berätta om Twitterkontot Ja, Svenska Situationer heter det Och de, de har ganska fyndiga saker, ofta på svängelska Att det är lite så här varannat svenskt ord, varannat engelskt ord Och det här fick mig att känna mig mer svensk än jag någonsin har gjort från att liksom träffa såna här saker från min barndom som jag trodde var unikt för mig. Eller för, för min klass. Men som då liksom pekar ut och är allmängd för ja, det kanske I är för alla människor. Men, I men många escaped i Sverige. from dagis when I was liten. <laughs> <Steons. laughs> <laughs> <laughs> I managed to escape from dagis because a kid the sand on my face. <laughs> Lyssna på den här då. Uh? About to förlora in fotboll. Sista målet vinner. Getting, uh, getting burned end. in brännboll. I was in the luft. Vad önskar du dig i julklapp, mamma? Snälla barn. Mm, mm, mm. Wins a contest. The prize is äran. Alltså, all heder åt det här Twitter kontot men jag drar inte på smilbanden. Du gör inte det. Så, nej, jag gör inte det. <laughs> nu drar jag på smilbanden, men det beror mer på att, att du är så rolig. <laughs> Ta kniv och gaffel till maten. Använd bara gaffeln. Det känner jag mig. <laughs> Hör vad någon säger. Säg vad ändå. Ja, det är jag, jag brukar ge förslag på på person personen kan ha menat för att spetsa till i samtalet igen. eller ja, Aha. jag ska du gå på stan tack hos <laughs> ja. det beror på att jag knappt hör jag har ganska dålig hörsel har jag uppmärksammat okay. ja. som idag så, så gjorde jag ett litet radioinslag en slag för nyheter tillsammans med en tjej som heter Johanna och så pratade jag om det här med podcast och så undrade jag om hon hade någon podcast i det så, ja, som alltså jag skulle göra en podcast så hade den handlat om hår, smink och kläder och hon har, jag vet inte inte vad hennes dialekt, vart det är ifrån men, men hon rullar lite på ärren och så formar ord på sätt som jag inte hade gjort det, så jag hörde ju porr, smink och kläder så jag frågade om hon mm. menade det, och det gjorde hon inte och det kom ju med i sändning förstås ja. <laughs> att göra en, en podcast om porr, smink och kläder det är ju få som får den idén. ja, det är få som skulle vilja lyssna tror jag. också jag hade inte velat lyssna Nu kan vi börja prata om vilka låtar vi har valt då, kanske. Det kan vi göra. Jag valde We Will Be Strong av Thin Lizzy. Mm. Mm. Fantastiskt peppig låt. Det är den, absolut. Det, det var nog den låten som, som gjorde att jag blev kär i Thin Lizzy när jag var liten. Det är ju pappas gamla favoritband. Han sa hela uh -huh. tiden att, ja det var en kritiker som skrev på 70-talet att Thin Lizzy är det enda bandet med, um, rockbandet med melodi <laughs> Det är min meditation av pappa. Det är min röst fast lite mörkare <laughs> Ja. Och eh, jag fattade grejen nästan direkt När jag hörde den här låten Alltså det var så mycket pompa Och det var så eh, glädjande Och liksom så energiskt Och eh, annat att jag väljer den eh, till positiv antirasism Det är ju på det här budskapet i refrängen vi, vi ska vara starka Vi har eh, kraften att fortsätta Alltså det handlar ju om den här, den här Strävan framåt Att man ska inte ge upp kampen Trots att det ser eh, mörkt ut mm. Mm. Och det är mm. Tar de ju upp i boken också för de, den har ju kommit till två utgåvor Och det sista mm. kapitlet är ju ett tillägg Som kom liksom ett år efter Första släppet Eller något sånt va? Var det inte ett år? Jag tror det, för, första boken kom väl förra året? Ja. Eller? Mm. Vi Nej, säger förra, ett år då. Förra. Och eh, då redogör de ju För ett gäng framsteg som De höga extrema grupperna har gjort för, På sina fronter Till exempel så kör ju de, så de Med lite samma metoder Alltså att de också försöker knyta an till, till närsamhället, lokalsamhället och sånt. Samtidigt som de, de spelar ju också på det här, alltså det, det här antirasistkortet. Mm. Det är att, att anledningen till att, att de till exempel intresserar sig i kamp, för kampen mot antisemitism, de högre extrema rörelserna, det ja. är för att det är dem en slagsida till, mot islam. Ja. För att de, de då kan lista olika islamska grupper som är antisemitiska och de menar de att de är ute efter att, att värna om Israel Israels befolkning och judarna när de självräcket vill komma åt muslimerna. Alltså det är som en, en slags en skenmanöver. Ja, man, man tar dem ena och slår de andra med. Precis, exakt. Och det, det här inslaget i boken, det är det ju det lite... De nämner att det finns olika personer, och förstås. Det finns olika personer. Jag har lärt mig så mycket. Och de säger att, att ungefär 80 procent av befolkningen är, är inte intoleranta, så de är toleranta. Ja. Men mellan 15 och 20 procent kan betraktas som ambivalenta, så att de är ganska mottagliga för intoleranta kommentarer och kan bli övertagade åt ändra andra hållet. Jag upplever lite grann som att Daniel Pool och Alex Bengtsson riktar sig till den gruppen väldigt mycket med den här boken. För de, de nämner ju att uh, saker som att ja, även muslimer kan vara antisemitiska, och även den här folkgruppen kan ha den här tanken om de här. Och, uh, alltså, rasism är någonting genomgående oavsett etnicitet eller folk, uh, folkgrupp och sådär. Mm. Det har jag ju tidigare känt att det, det är lite grann. Det är farliga marker egentligen. Ja. Att man. Att man uh, Genom alltså att, man, att man ger extra bränsle till de som är islamofober och som använder sådana argument. Mm. Förstår, förstår du vad jag menar? Förstår lyssnarna hur jag menar? Det, det, det är du som får vara smakdomare. Ja, men det tror jag. Men ett, ett viktigt redskap i det här antirasistiska arbetet då, som jag fastnade lite för var är det här med att man har många identiteter. Om mm. man inte bara tillhör en nation utan även sin hobby och att man ska finna en gemenskap därigenom med andra. Och på det sättet ser likheter. Och då funderar jag på, har du tänkt på några identiteter som du har? Ja, naturligtvis. Jag är ju, alltså min allra första, jag tror att min allra första identitetsbygge som jag var medveten om, mm. den första byggstenen, det var att jag såg mig själv som en läsare ja. <laughs> Ja. Ja, det var att jag, jag gärna drog mig ifrån och satt och läste böcker på min kammare Eller serit hinner vi skita skitabäcken som det hette <går> I lomborom mm. Det var ett vattendrag som inte var så rent mm. Och det liksom det formade ju mig Jag börjar se mig själv som en person som, som läser och Som kanske inte alltid vill vara ute och idrott och sådär Och så jag se mig som en skrivare i samma veva Så det var ett identitetsbygge Faktiskt mm. Ja, det är en identitet. En annan är nörd. Ja, den har jag med. Ja, och beroende på hur självförtroendet är så är jag ibland störig. Mm. Att jag kan tänka att jag är en större liten filur. Ja, och det är kanske är genom att vi båda är större då som vi har funnits varandra. Det kan det vara. Ja. Alltså alla, alla avsnitt handlar på något sätt om hur vi befinner varandra. Ja. Det, det är lite vackert ändå. Ja, det är väl det. Kanske på lite på oss i vän på allt En, en av mina så här tidiga identiteter var, var nog rollspelare Mm, en bra identitet Sen kom hårdrockare ganska strax efter Men jag har verkligen släppt På båda de två nu Även om jag har kvar mycket liksom, långa hår och sådär, Så lyssnar men... jag ganska sällan på hårdrock Och spelar du... aldrig rollspel Däremot ganska ofta brädspel Shit, jag är så ohyfsad Jag försöker bryta in det här flera gånger <laughs> jag, jag har ju också en identitet som jag hade Från att jag var 16 år och det var ju då jag fick kompisar på riktigt, det var när jag blev indie mm. <laughs> Ja, Väldigt så här tajta kläder och, och eh, randiga tröjor och gärna, gärna utsvängda jeans, alltså hela den biten. Och eh, någon slags Beatles-frilla och ja, de fulaste kombinationer av kavajliknande jacka och färgglad halsstugor du kan tänka dig. Alltså. Ja, som var du. Som var jag. Men eh, du har inte berättat vilken låt du har valt. Jag har jag inte gjort. Different People av uh, No Doubt valde jag. Mm, en checken. Ja, och jag menar, ja, det. Det, <laughs> det är ganska straightforward i, i det här sammanhanget. Ja. Men det det för finns för alla som inte är Gwen Stefani-fans här, kan du förklara ja. varför. Nej, men den bygger ju på att det finns en väldigt massa olika människor och mm -hmm. man kan lära sig av varandra. Jättebra. Ja. Det, det är faktiskt ett ganska bra, eh, ganska, hur ska man säga, lakoniskt eller kärnfullt uttryckt för Något som jag slår med här, jag tycker att den är jättebra den här boken jag har läst. Mm. Det är åtta sidor och det kan verkligen användas i studiecirklar Och Jag gillar ju Alexander Bengtsson han, Jag tycker han är eh, riktigt, riktigt vettig. Och det mm. gillar jag att sätta Daniel på för, så han är också väldigt bra. Faktiskt så, mm. jag tycker Expo är vår viktigaste nyhetskälla just nu. Eller en av de allra viktigaste i alla fall. Men eh, jag känner samtidigt att de har använt åtta sidor till att i stort sett skriva: Vi måste få tummen ur. <laughs> <laughs> liksom. <laughs> Ja. Jag kände det, hela tiden, alltså det är en ganska bra översikt Över eh, svensk antirasism De senaste decennierna där ju, mm. Men samtidigt så Själva kärnbudskapet Det hade kunnat vara en artikel lika gärna Ja men För det, det, är, det är inga tydliga exempel på vad vi bör göra Vad som ska göras eh, Vi har ju det här att, att De vill att vi ska engagera oss på gräsrotsnivå Mot eh, rasismen ja. Men det är inga förslag här på Hur en sån rörelse ska vara utformad är det inte det ändå? Ja, upplysning. Ja. ja, men de pratar ju, mycket, pratar ju en del om det här i Frillesås, eh, Där eh... Frillesås? Ja, ah, heter det rätt så? Frillesås. Jo, men det, det låter roligt. Ja. där eh, en kille fick ett, ett flygblad av SD som protesterade mot ett, ett hem för ensamkommande flyktingar till Frillesås. Mm. Och då blev han irriterad och så samlar han ett gäng olika organisationer som var liksom centrala för orten och genom dem då diskutera fram hur ska vi välkomna de här ensamkommande kommande istället för att vara kritiska mot dem. Ja, men där är också det är lite luddigt där för då är han ju emot någonting som har dykt upp. Ja, men han vinklar det ju. Han blir för välkomnandet istället för mot förbud, eller ja, istället för mot förbudet då. Ja, det är berömvärt. Jag det är jättebra gjort verkligen. Ja. Jag hoppas fler kan engagera sig på det viset. Ja, och I alla viktiga frågor. I feministiska frågor också. Och i frågor Alltså folk måste få tummen ur. Helt enkelt. Ja. Och jag tror också det är viktigt det här. Att man försöker samlas på bred front. Eh, jag har varit inne på några tidigare avsnitt. Sådär att ofta när man... Att det blir, schis att det blir schismer. Det blir en schism. Att det blir schismer mellan... Eh, grupper som blir för inriktade på, på sin fråga mm. och så spelar det inte så stor roll om det är om det är frågan om veganism eller en politisk riktning eller vad det nu är, så blir, mm. blir det en massa konflikter inom den, man får göra det och inte det och sådär, men att man försöker samla på bred front, blocköverskridande och jag, tro, jag tror det är en en viktig del i detta Ja men det tror jag också, i, i alla fall i vissa avseenden, jag menar det, det tjänar ju inget alltså gott till att, att man använder, att man försöker bunta ihop, som när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, att man, att man försöker skuldbelägga den ena sidan på det politiska slagfältet, att det är deras fel. Så för det hörde vi det på valnatten, att, att företrädare för alliansen sa att ja, vi måste kämpa mot de här... Socialistiska och rasistiska rörelser Alltså de bunt ihop demokraterna med den andra sidan Och samtidigt mm. som Som vänstern ständigt gör sig skyldig till att säga att Ja, rasismen beror Enkomt på den borgerliga den politik och sådär Det, Istället för att gemensamt ta, ta striden Mot rasismen så försöker man Vinna poäng ja. Va, Vad tror du om Teorin om att eh, hö, Alltså högerextremismens Frammarsch beror dels på att de etablerade partierna rört sig så mycket mot mitten från båda håll. Jag tror det kan ligga någonting i det. att mm. eh, I en tid då ingen verkar vilja ge konkreta svar på någonting och där man håller sig väldigt, väldigt högt ovanför, eh, alltså där politikerna har professionaliserats. Det är sällan en person som eh, kommer direkt från arbetarklassen kan bli yrkespolitiker idag på samma sätt som förut. Jag menar, vi, där då hade vi skomakare som var eh, ministrar i de tidiga socialdemokraterna. Till exempel mm. uh, Utan nu så, så föds man in Som politiker Man, man uh, fostras från barns ben Inom rörelsen så att säga. Och det ger ju också att, att man inte har en lika stark folklig förankring Och det, det blir luddigt Det blir uh, väldigt många abstrakta begrepp Och då kommer ju kanske En, en rörelse som, som har lite mer Konkreta förslag Som visserligen är helt återstötta heiki Men som ändå är konkreta Du, jag, jag har gjort en sång. Ja, just det. Ja, det, så här är det. Den vi är har ju, Ja, vi har ju väldigt tajt kontakt med våra, våra fans, så att säga. Som vi älskar. Vi älskar våra fans. Och vi har en ständig konversation med dem. Och de uppmuntrar oss och vi, vi tackar för det. Och då hade ett av de första leden i vår, vår verksamhet på de sociala medierna, det var ju när vi så att person, någon som skaffar fram 10 fans åt oss på Facebook- ska få en specialskriven låt av mig. Ja, och den ja, ska levereras nu. Den ska levereras. Och då ska jag bara slå på musiken här. Den här texten är, är skriven till Eva Larsson- som fick fram sju stycken gill, gillningar på Facebook. har bra jobbat det var det pris även fast den inte nådde målet Ja, men det blir bara en tredjedslåt Ja, just det ja. ska vi se. Den, Musiken till den är The Final Countdown av Europe Och jag har valt att kalla den här låten för Saker jag vet om dig Fint Ja, tack Så, hörs det här ut Det hörs Det är, ett, det är ett väldigt väldigt långt intro mm. Så vi kan ju samtala lite med mm. vi spelar Det är ett bra intro Ja, hade du den här skivan? Nej, men har du tänkt på det? Att den här kom ju när de var typ 17-18 år eller något sånt. Och så sen så blev det ingenting som var bättre än det. Tänk av sin topp i den åldern. <skratt> ja, tänk. Jag menar, det är lite grann som Caesar som grät när han såg Alexander den stora staty. För han visste att han skulle aldrig kunna nå lika långt som honom. Ja. Som han, menar jag. Mm. Det är lite så med... med... Med Europe och Joey Tempest då. Joey Tempest är för att du döpt sig efter en, en, en Shakespeare-pjäs. Okej. Okay. Mm. The, the Tempest... And, vad, vad heter Det The Tempest heter den bara. Uh -huh. ja, för han hade kvarsittning någon gång och så hittade den här boken i en hylla. Det du att han fann Joey tillbaka. från det då? Ja, jag vet Det kanske var för att göra det lite amerikanskt. Jag vet inte uh -huh. vad han heter egentligen. Runeblom eller någonting. <laughs> Något sånt. Okej, okay, nu är, intro. Nu är intro slut. Okej. Okay. Är du Jag är Jag mm. ja, det är lite till. Ja. <laughs> Märkligt. Okej, okay, nu. Du heter Eva, min vän Och du bor i Örslösa Du är mamma till Sofia L En boråstösa vi skyldig dig eviga tack. Och den här sången, den här sången och varför det ska jag berätta för dig. För du hjälpte på den. Mm. Yeah. Du hjälpte på den. Yeah. Du hjälpte podden Ja, vad tror du? Ja, tror du det har är fantastiskt nej... Ja, men det ska hon bli Det ska man bli Ja, det är min svenska tolkning av Final Count den heter Saker jag vet om dig Ja <laughs> det Jag blev imponerad Och lär mig mycket om Eva Annars då Jo, jag funderar på det här med all-inclusive högtider. Oj, berätta. Jo, när jag läste religionskunskap på universitetet så pratade vi lite om det. För då hade min lärare han hade flytt till Sverige, ja, egentligen direkt från Indien, men från USA. För han ville inte vara med i Vietnamkriget. Mm. Och då, då råkade han komma mitt under julfirandet. Och då var det inte en käft i Sverige som... Liksom kunde träffa honom Halla alla var upptagna med att fira jul Okej okay. mm. Hade han istället kommit på missommar, Så hade han ju blivit välkomnad på ett helt annat sätt Kan inte du påminna mig om det här med att han kom på jul När du klamar den historien För jag har en egen historia Ja, hade han ja. kommit på midsommar så hade det varit på ett helt annat sätt Fortsätt <laughs> <laughs> Jo, för midsommar är mer av en all-inclusive högtid Ja Alltså att det är lite mer välkomnande att vem som helst får vara med och, och partaja. Och hans analys av Sverige var att vi har väldigt få sådana högtider eller fester där liksom alla är välkomna. Till och med mm. egentligen midsommar är ju ofta ganska så stängt till sitt sommarskugområde eller vad det nu är. Men om man blickar utåt. Jag tänkte på detta också när jag var på Sicilien i somras. Ja, man kan inte dölja skryter, Erasmus. Det vet jag. Nej, man... Eh. Ja ah fortsätt. <laughs> Så dålt skryter bättre än Inget eller. Vädret har nått. Ja, men man behöver inte skryta om att man eh, har varit på Sicilien. Skit samma, jag var där. Jag varit där. Man ja. ska åka dit igen. Mm. Men det var inte det. det är där handlar de om liksom i världen. Ja, det är det faktiskt. Det Sicilien. Att du, det är bra att jag är producent och <laughs> lyssnare till den här podden. För det har så dåligt, liksom. <laughs> jo, där, där hade de ju massa gårdsfester och sånt hela tiden. Och där Precis. blev liksom vi. Ja, jag kan inte tala för hela Sicilien, men det området där vi var på. Och det var typ ett sommarstugområde mm. Och vi blev liksom inbjudna med. Medbjudna och fick liksom sitta med och vara med på, på deras fester. Vad trevligt. Ja, det var jättetrevligt Även fast vi liksom inte. Förstod så mycket av vad de sa För det var ganska få av dem som kunde prata engelska Och ännu färre som kunde prata svenska mm. Och jag kan väldigt, väldigt lite italienska Jag kan fragola Det betyder jordgubbe Och man kommer inte jättelångt med det <laughs> chau kan jag också Hur som helst Jag tror att den typen av festligheter Skulle gynna det, på, liksom det antirasistiska arbetet I det här positiva antirasism- Eh. Arbetet Ja <laughs> det Arbetet för positiv antirasism Ja men absolut Möten i överlag skriver de om I positiv ja. antirasism ja. Att det är viktigt Tror jag att det är en svaghet i Sverige Att vi har så få sådana öppna Öppna möten Ja samtidigt som vi konverserar mer och mer Via internet där mm. näthatet Blir ja. fetare och fetare Ja ja en svår sits vi är i. Ja. Men tänker det, det är lite så här naturlig följd kanske att vi är så instängda här i, i, i Norden, just till följd, till följd av vädret. Ja, precis. Då åker man lite söderut så är det ganska skönt att sitta ute även på kvällen. Ja, det är, är det, det inte. Man, man is inte var ute helt enkelt. Nej. Nej, och omför Göteborg är det kallt och i Göteborg så regnar det hela tiden. Ja. Så har en så. sån förklaring tänker jag. Men det hjälper ju inte. Allt behöver inte hjälpa. Det var Nej. intressant att prata om någonting också. Ja, det ja, Det var ett värdefullt inslag. Tack. Jag, mm. du, det var någonting du, du skulle säga. Jag fattar inte riktigt vad, vad du började avbryta mig med. Nej. jag avbryter så ofta att jag knappt själv vet längre. Någonting om jul och sånt? Ja, jag det, Jag tror det var Sven Walter vet <laughs> Den här historien börjar ju så lysande att alltså ja. man man var det hänga med. Jag tror det var Sven Walter. Mm. Och den här eventuellt Sven Walter. Han var i Kiruna där jag kommer ifrån för att uh, föreläsa om någonting. Det börjar också nästan bli lite skryt. Det här med att Sven Walter har varit i Kiruna. Ja, men, det är ofta det är att du påpekar det norrländska. Ja men det måste man göra. Det, det är det enda liksom, jag har som särskiljer mig här nere. Okay, det är det inte, tycker jag. Säga. Det är ett givet samtalsämne. Ja. Är det är kallt du... där, får du den frågan ofta. <laughs> ja, det är det. <laughs> Nej, det blir mer så här. Uh, Oj, är det inte kallt där? Ja, det är Ja. Skitkallt uh. Ja, Vad mösser vi dig? Du <laughs> har ju här... långkalsonger redan i augusti. Ja, det har jag, till och med ner här nere. Ja, och den här då. kommentaren får jag också jämt Det är typ, nu tappar jag för kommentarer jag får. <laughs> Men det är, den här, det är, den här, är det kallt där? Ja, just det. Och jag, jag är ju lätt frusen av mig. Mm. Så då säger jag brrrr ibland. Ja. <laughs> Vad kallt det är här, säger jag. Såna, det är såna grejer man kan få slä, släppa ur sig när man, när man fryser. Ja. Och då, jag har inte haft en enda bekant eller en enda vagt bekant eller en enda vän som inte sagt Ja, men borde inte du vara van? Jag menar, <laughs> borde inte du tåla sånt här? Har jag sagt det? Ja, det har du sagt. Alla har sagt det. Ja, Utom närmast sörjande då och från kirorna. De har inte sagt det de, de lider jag samma sak som jag. Mm. Eh, och då, då, då är ju det naturliga svaret att Ja men varför tror du man flyttar? <laughs> liksom. Ja just det. Ja, varför tror jag har långkalsången på mig den augusti när jag bor i Göteborg? Det är för att <laughs> kyla är fruktansvärt. Jag är bort från den. Men när jag var men... sex timmar så hade men... jag kort och t-shirt och du <laughs> hade jeans och långkalsonger. <laughs> det är inte rimligt. Ja det beror på vart man står. Är man jag eller är man du? Ja, ifrån, ja. Vi måste acceptera varandras olikheter Ja men eventuellt Sven Wolter Springer iväg för oss nu ja, måste, Berätta måste... om eventuellt Sven Wolter ja, Eller någon annan kan vara vem som helst egentligen Det vet vi ingenting om Någon Någon äldre man Vi kan kalla honom, kalla honom Sven filmer. Vi kallar honom Sven tycker jag ja, okay. Sven W <laughs> Eventuellt Sven W Var på ett hotell i Kiruna Och höll föredrag Sen så tänkte han att han skulle gå titta lite grann på stan. Och liksom ta tempen lite grann. Mm. Ja, men då var det ju kväll. <laughs> och på kvällen när det är vinter i Kiruna då är det ju kol och svart och det är som natt. Det känner mm. du till. Är det inte det även på dagen? På dagen är det också mörkt. Men mm. inte lika mörkt. På natten är på kvällen är det verkligen jättemörkt. Okay. Och eh, det var ny snö. det <laughs> var ingen ute. Inga bilar, inga lampor. som var. Och så, han går där och kollar och det är alldeles tyst i hela stan. Det är svårt att se när det är mörkt också. Ändå gick han Man gillar utmaningar, utmaningar, den här Sven. <laughs> så, ja, det är nästan så att han är i någon slags detektivserie på tv. Mm. Det skulle kunna vara så. Ja. Men Sven V, han, han blir rädd. <laughs> så han går tillbaka till hotellet och lägger sig. Det var historien. Ja, ja. ett äh, antiklimax. Eller värstfettastegring. Ja. Tillsammanskap, vad tycker du om det begreppet? Det, här, det var ett förslag på vad man skulle kunna säga istället för positiv antirasism Ett begrepp som, så vet jag förstår, det är inte Alexander Bengtsson är särskilt nöjd med det heller Det var du som sa det va? Som sa vad att, det? Alex att det Alexander det? Att Alex kanske inte var nöjd med begreppet positiv antirasism Ja, jag fick den uppfattningen Om ja. det var att det stod i boken kanske som fick mig att tro det ja. Jag tror att det kan ha varit så Ska du inte droppa att du har träffat honom också? Ja. För det gjort det, det kan ha varit när jag träffat honom. Idag? Ja, vi pratar om vad, vad vi ska ta upp när vi snackar om boken. så här. Ja, sen jag träffade honom så <laughs> sa han ju det här. Ja, men jag blev lite starstruckt. Jag hade ju en med honom på en bokmässa för två år sedan. Ja. Ja. Skit det, vi återgår till begreppet. Ja, positiv antirasism. Och ett förslag som har lyfts är då tillsammanskapet, ett ord som Alexander Bengtsson och Daniel Pohl använder själva i boken längst bak. Mm. Välkomna till, till, till sammanskapet, avslutas boken med. Ja, och det doftar lite för mycket 70-tal för att man ska kunna ta det på allvar, eller att man ska kunna ta det som namn på en hel rörelse, tycker jag. Mm. Ja. Samtidigt har jag inget bättre förslag, men det är det som är så kul. Att... För de. Eh, det är inte så kul egentligen. Jag är bara dålig. Jag har inget förslag. Finns det någon annan som har några förslag? Ja, men det kanske. Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är obefogat missnöje över positiv antirasism. Tycker du att det funkar? Ja, jag tycker det faktiskt. Men det, min, min gamla invändning då, som. Är, den låter rätt korkad, men den är ändå giltig. Eh, är inte all antirasism positiv? Um, jo. Eller det, be det behövde den väl inte vara? Låt säga att man hade en antirasism och sen gick ut på att döda alla rasister. Ja, det har du är rätt i. Det är bra att de skiljer sin antirasism från den antirasismen. Ja, det är, det är bra tänkt av dem Jag vet inte om det var så de tänkte, men här har de ju redan <laughs> bäddat för ett försvar. Det är osäkert ifall, <laughs> ifall det var det som något bakom valet. Ja. Ja, det är frågan Du, kan vi det här? Jag tycker nästan att vi gör det. Du, det gör vi inte alls det. Vi ska välja bok. Ja, men det var ju det jag tänkte att vi skulle gå över till det. Ja, då gör vi det. Det gör vi. Som av ett slaget av ett trollspö. Och då är tanken att jag ska lista tre eventuella titlar. Nej, jag ska lista tre titlar. De är titlar, de är inte eventuella titlar. Det är inte så att det är en tolkningsfråga. Det är titlar jag ska nämna. Mm. Och så ska du välja en av de här böckerna. Och så ska vi läsa den till nästa avsnitt. Precis så är det. Mm. Och jag har gjort min hemläxa. Kanon. Mm. Men... Hunden åt jag... upp den. <laughs> jag så många jag, jag glömde bort titeln på hela böckerna. Jag, jag såg den på, på biblioteket och tänkte att den här var ju vacker. Och så kom jag på att jag hade sett den året innan. Och tänkte att den här måste jag ju läsa. Och då passar det jättebra att man har en kompis man kan prata om böcker med. Mm. Eller hur? Mm. För då, då så kan man ju... Vänta, jag måste hämta boken, jag har den här faktiskt. Hämta. Nu kommer ju du att klippa det här så att det inte låter som att jag var borta jättelänge. Utan mm. som att jag bara swishad in. Flash, Tobias Gordon. Vad är det nu för bok, för böcker du har valt? <laughs> ja, den första. Det är, nu är det som att jag inte alls har gjort min läxa utan jag fick bestämma mig i hallen. <laughs> den första heter Balzac och den kinesiska lilla skrädderskan. Okej, jag sen inte till den sedan innan. Nej, det är inte en av de stora. Det är inte typisk kanonlitteratur kan man säga. Ja. Men den är ganska ny. Den. Och den är skriven av en författare som heter Dai Cidje. Och det är ju en grej. ifall vi väljer den här boken så måste vi lära oss uttala personens namn. Mm. Ja. Jag läser handlingen. Maos regim skickar unga intellektuella för att jobba på risfälten och i gruvorna i himmelska Fenixberget. Det är ett hårt, smutsigt och ibland livsfarligt arbete. Men två unga män, Luo och vår namnlöse berättare klarar sig ändå lindigare undan än många andra tack vare sin förmåga att berätta och underhålla. Det är lite som du och jag. Prinsessan på det... <skratt> <skratt> <skratt> skryter, sm smyger in. <skratt> jag vet <att> <skratt> <skratt> Prinsessan på det himmelska Fenixberget är en lilla skrädderskan. Vacker, vänlig, mjukhudad men alldeles obildad, utropstecken. Både Lu och hans kamrat förälskar sig i henne och beslutar sig för att ta hand om hennes utbildning. Tillsammans läser de högt för henne ur stuna balsakromaner. Men allt som är djuvvärdighetsflykt får snart allvarliga konsekvenser i kulturrevolutionens Kina. Ja, det, är ju, det är ju allt som man kan tänka sig vilja ha i en bok här. Det är liksom väldigt mycket meta, du vet, snacket om litteratur och litteraturens betydelse och skapa egna världar och så är det historia så är det lite kommunism och så är det, ja, allt möjligt det är ja. min, min, min motivering att den har lite av varje <laughs> ja oh. <laughs> och så är den fin fin oh. den är fin okay. och den, den är på strax under 200 sidor ja. sen 180 sidor den på mm. och nästa bok som har vi väljer på det är dvärgen av Per Lagerquist. Right. Min fru ropar från Hallen. Mycket bra val. <laughs> jag får väl hålla med. Det är, det är en bra menar val. hon då dvärgen eller den förra? Hon menar dvärgen. Och om den var skriven idag ska de hitta den hitta en småväxte, antar jag. Ja. Men vänta, vad sa du, Mikaela? Mikaela frågar om jag sa att hon var dvärgen, men det sa jag inte, eller hur? Hon får Nej. lyssna sen efteråt. Ja, det får ni gärna. Ja. Men hon undrar det, det är klart, eftersom hon. Är kort. Hon, hon är kort. Dvärgen är ju en, en av svensk litteraturs riktiga skatter. Där har du kanonlitteratur på riktigt. Har du mm. läst den? Nej. Mm. Ja. Den är makalös bra. Den utspelar sig i ett litet renaissancehov. Och dvärgen som är huvudson- han är, han är undersåte till en första. Och han är rakt igenom ond. Okej. Okay. Ja, så det är en spännande antihjälte man har där i fokus. Mm. Och så nummer tre- det är Odysseen av Homeros. Andra gången du tar upp den. Ja, någon gång måste det hända att vi. Ja. väljer den. Jag ska det, göra det bästa kan, för kan, att det inte kommer hända. Det Jag kan kanske säga. bara är ett smart sätt mig och slippa välja tre böcker. Ja, för det finns ju inte så många att välja på. Nej. nej. Så gärna få böcker i världen. Ja, men du måste lova att hundrade avsnittet, det blir Homeros avsnittet. lovar ingenting. Nej, nej, men jag vill ha i Du vill ha den. Ja. Då kör vi på den. Men då lånar du den här boken oriolan. Daiji, daiji, daiji. Gör du det då? Det är, det är heller ingen. Ja, men det är bra att ha den och ha mer oss till nästa gång ja. <laughs> ja, Det är bok. inte så himla jobbigt att välja eller låna en bok i oriolan. Ja, det är det väl. Vill, alla böcker, man vill läsa alla böcker man lånar Det är givet. Kommer du ihåg när du flyttade från Karlstad och bad mig lämna in några böcker som du hade lånat till universitetsbiblan? Det är ingen klocka. Ja. Berätta. Det är väldigt alltså roligt när du berättar sådana historier. Ja. Du ringer Tobias och säger jag hinner, jag ska inte vara kvar till på måndag eller vad det var så jag hinner inte lämna in mina böcker som jag lånat. Kan inte, kan inte du lämna in dem mot mig? Jo, <laughs> oh, visst, säger jag. Sen är det som det? är. ja. Vad räknar man med antalet då? Några böcker? 3, 4, 5 max Jag inte Då hoppade Tobias av bussen Med en stor sån här svart sopsäck Så här Full med böcker jag, vet, jag kommer inte ihåg hur många det var Men det var liksom tungt att bära den här säcken Ja, men ja jag fick ju in dem, det var inte heller så stort besvär så. Men varför lånar du så många böcker? Du hinner väl inte läsa dem på en låningstid ändå, eller? Nej, men jag, jag tycker om att... Det var inte bara skönlitteratur som man läser från sida, sida 1 till sida 300, utan det var ju även facklitteratur där man kan bläddra och kolla upp lite grejer och sådär. Och jag är ju, jag är ju bibliofil, jag tycker om att röra i böcker. Mm. <laughs> och så, jag kör på med en himla massa massa litteratur som jag inte ens har hunnit läsa. Så... Mm. Egentligen skulle jag bara kunna utgå från min hylla när vi har de här valen. Ja, ja. det är ett tips. Det går inte att dölja skryt, sa jag tidigare. Det gäller Nej. även här. Men hellre öppet. Ja, hellre öppet. Hellre, hellre öppet. öppet skryt, Likadant. Ja, men då kör vi på dvärgen till nästa gång. Spännande. Jo, ja, absolut. Och det är nog en bok som många har en relation till. Det är en, en roman som man ofta läser i skolorna. Mm. Och Per Lagqvist, han var en butterfarbror som är, ska bli rolig att lära känna på nytt. Det är ofta kul med folk som är lite så här sura och irriterade på saker och ting. Ja, det är Grina gamla gubbar fanns det en filmserie som hette. Med Walter Matthew och... Jag vet inte hur han uttals namn. Matthew. Jag tror det. Matthew. Ma Matthew, Något sånt. Matthew här tror jag. Du, vilken grym vignett vi har. Vilken ja. grym jingle vi har. Ja, det jag. Det, det har du gjort bra. Ja, alltså man, man får inte ur, ur den i huvudet Man vill bara gå och på den hela tiden mm, Jag gör det ofta Ja. Men jag tycker vi avslutar nu genom att säga att Kan inte alla bara engagera sig På något vis antirasistiskt jag får jag, tummen ur helt enkelt Ja, få tummen ur Som eh, vi tolkar, tolkar som <laughs> Övergreppande budskapet Och det, som som nej. Jag, det kan alla kosta på sig att göra ja. Just do it, eller bara gör, det. bara gör Bara gör Kul att prata med dig Kul att prata med dig men när, då går vi och gör nu då. Vi gör bara. Ja, så blir det gjort. så kram. Aj!